Baratsa León, Ongi etorriak, Herriotsakera, Ongi etorriak, Kauzo Hotsakera. Antxeta Erratia entzuten ari zarete 89.7 FM eta 90.5 FMen. Eta horkoan eta beti bezala, ba, hainbat gai ekarri ditugu gaurko saiora, beraz urrengo orduan, ba, hainbat kontu kontatuko dizkizu egu en artean eta garrantzi dexende hartuko duena gaurko saioan, jaion da, jaion bihar, e, bihar da, urtero bezala batakizute, festa ibiltaria irunen zehar, lakasita gaztetxeak, antolatzen duen jaialdian Baina hori ez da izango gure gaurko gai bakarra, beste batzuk izango ditugu eta horien artean ba, Afrikako argiak erakusketa ikusgai dago irunen Amaya Kulturzentroan eta argazkilariarekin itzein dugu, bera kontatuko digubiskabat zertan, zertan datzan e, erakusketa honek. eta bestetik ere bagaztetxera bueltatuko gera, baina e, beste erreportai batean zeren aurreko Asteburuan ba kontzertu bat egondu zen, kontzertu bitxia, e, Andrea Rotin eta Sabot talde e, izan zuten aukera bertan jotzeko eta izan genuen guk ere aukera beraiekin hitz egiteko. Honetaz gain eta asteburuan e, zer egin ez badakizute oraindik an, ba e, izango dugu aukera saioaren bukaeran e, asteburuko agenda errepasatzeko eta hain bate probosament zuei zabaltzeko. Beraz beti bezala hemen duzute zuen aukera ba negoteko ordu batez hemen auzo otsa kantseta irratian. Coco Dylan agent, mais beste nobeda de chiki bat ekartzen dizuegu, serenantzetako antzetako antzete erratiko programazioaren, programazioan ba eta txiki bat izango da eta aurrengo astelenetik aurrera, ordubetatik 3 arte arrosako saio bat entzunalko duzute. Zelosamente gordea, laberiko saioa in zuzen eta literatura sari saioa izango dute beraz saber mapcito farlo tutto vecchi distoardo e tutto tutto eta ohitura dugun bezala gaurko saioa ba musikari batzuek talde batek lagunduta izango da Eta talde hori, ba ikusiko duzute pixka bat berandugu, oso aproposat dugula gaurkoan, de class taldea da eta esaten dut aproposat dugula, zeren zer ikusia dauka aurtengo jaion festa ibiltari horrekin. esaten nuen bezala de klas eta zerikusia duela jaon festa ibiltari horrekin esaten nuen zeren de klasen bertsioak izango ditugu bakamioiaren gaina ere eh? Badaki zuten moskutik gaztetxera dijoan e, jai ibiltaria dela jaion aurten zortzigarren edizioa izanen da eta gero beti bezala hainbat kontzertu ere egongo dira gaztetxean dena den guztion eta azpixskabal gehiago jakiteko eta ere atzera behiattzeko eta hoen Jai honen bai gaztetxaren bilakara ikusteko ba, Antxeta mina saioan e, Gaztetxeko bikide izan zituzten aurreko larun batean Eta beraiei eindako elkarrizketaren e, parte bat behintzat berreskuratu dugu Beraz, ordi joa, Antxeta minan elkarrizketa hori Xabi eta zalakari Antxeta irratia .com Gazte Asamblea historia oso intermitentea izan da. Eta gu pertsonalki ez geneukan inolako referentziari, ba beste zen zuen gazteak zineten, ba, zerillazeko esperientzia horretan, baina ueren eko gaztea ginen, mm. nire gama bi bat urte edo izango nituen, eta ariazan ez dugu izan inolako konexiori, ba horreti beste gaztea zanbrada batzuekin. Orduan, e, gurea zerbait naturala bezala sortu zen, Ez genuen, asira batean, agian ez genuen uste honetara jiritxiko guenela, baina gu bai ikusten genituen irungo, irungo herrian bagabezia asko zedela, ba, ba gu bezzelako, asira batean gu bezzelako gazteik, gero guztia horokortu genuen, eta, eta proiektu zabalago batean genuen, baina hau esan dezakegu lagun arteko tasunetik sortutako zerbait, zerbait izan zela, eta... Gero ezaro ba osnarketa batzuk egin gen eta ja proiektua zerbait zabalagoa bihurtu genuen. Baina bai hasiera batean gure gure helburu nagusienetariko bat e, kaleak berreskuratzearena ziren. Ga, gabeze asko ikusten genituen alde horretatik, bai e, nolabaiteko iniziatiba ba genituen baina gero mugatua ginen edo ez genuen ikusten non non aurrera eraman gusti eta kaleak, bai irungo kaleak gaur egun ez, ez dira librea baina gara horretan erez. <hum> Eta eta bueno, ba gazteak bizirik egia san eh oso polita izan zen, ze nik uste dut mo, e, bo, ez dakie borrokatzeko, baina lan egiteko modu propioa ba, sortu genuela, ez dakien ola izan oso bat batekoa ginen eta gure maziren, eta gure helburuak alea bereskuratzea balima ziren eta Gastean arteko elkartasun bat eta guztien artean ba zerbait sortzearena balima zen gu beti oso zirikatzaiak izan gara eta beti nahi izan dugu ba, irun nolabait zirikatu irauli eta gure ekintzak esan behar da oso pragmatikoa zela talde hau, gero ere oso narketarako tokia bagen nuen eta nola gainera baina oso pragmatikoa ginen eta praktikara eramaten genuen ba, oso nartutako guzti hori baina modu modu ludiko, zirikatzai eta gara jorretan bagian eska ez da berritzaile agian asko da esatea baina baina bai jende ez egola oso ditua pues jo baina vale. beste definitu beste hitzen irilari jakimena sortu za eta abide zer irentzen utzenuten baina horren besteko gaza izateko <risa> hombre egia san joe ba eta era ona koza Eta, bueno, ba, dira ezta berne eta miltzen ginen, eta igual hartzen ginen pote batzu, zero, ba, pues, o, improvisatzen genuen, ba, mozorratuko gera, eta, eta teraako gera, e, kampaina bat, bueno, ba, esan dezaket, ba, e, kampaina bat egitera, e, mozorrotua, e, kartela jartzen, ez dakit, oso biztosoa zen, oso biztosoa zen egiten genuen guztia, eta, eta, ni guztu dut, ba, nola baiteko simpatia e, eragin genuela edo. Hmm. Eta, eta, bueno, hortik, ba, adibidez, egin genuen ekimenetariko bat, ba, jaion, jaion, bueno, kamio, bia, kamio baten gainean, ba, konzertu ibiltarea egitarena. Hori adibidez, ba, gazteak bizirik, gaztea bizirik eraman zuen aurrera irunen, gazteetxa baino zarragoa den e, festa eta aldarrik bada Jaion bera. Eta eta u helburu horrekin sortu zen, bai, kalea berreskuratena, aldearrek baina Paseo Colón ba irautzea gain handi gatera, ba, mm. eta hori nolabait ba, lortu da ta gero urtetan zehar ba mantendu da guzti hori, eta era horretako era, era horretako ideia genitxon, gero ba zen beste ideia batzu, ba McDonald's, McDonald'seko muñeco Hartu eta eh secuestro a eta gero ba, e, komunikatu bat, eta ez dakit, egia san, gauza simbolikoa ziren, baina bazuten nola baita, ba, trasfondo bat... Ba, jena eski, horren nisla da igual, jaionen izaera ez, da zuke esan bezala, ba. Mm -hmm. ba... hombre jaion bera gu, ez dugu gukazmatu, hau, eee, eee, hau edo ez dugu gukazmatu, Kami baten gainean, ba, kontzertu bat edo zuzeneko musika eskaintzaren, hau, jai, e, iruro gehigarrena markadan aur kontrakultura baren gorakada, eta mugimendu jipearekin, ba, hor, Estatu batuetan, e, autobuz baten gainean, jipiak ba, estatu batuetako estatutatik, bua, huelta matez, e, ibilitzidan, ba, musikarekin ez Eta berez espiritua hori da, zirik atzaia, baina bueno, nolabait, pizkanaka rekuperatzen joan eta irunera iritsen arte. Eta guk nolabait, ba, e, irungo, irungo egoerara, ba, moldatu genuen guzti hori. Hmm. Beraz, adaptazioa be, indarran diartzu du, ikusten mm -hmm. denez, irunen nahiko gera onlako gazak ustera egiteko, baina pixka bat eh, itzuliaz eh, gaztetxeko mm -hmm. kontuetara, hemen eh, ba, bila dugu dugunez, bi eh, mila firma lortzeseietu zingetela udaretxan aurkezteko eh, ba, gaztetxe bat edo aldarrikatzeko ez? Bai, hor kontua da, eh, gaztea bizireke sortu genuenean, bai, nola baiteko ekimenak egiten genitun aldarrik atzeko eta horretarako Ba, ez genuen inolako inoren beharri, ba, gu elkartzen ginen gu, e, inguruko jendeaz baliatuz eta, eta kalerat eratzen ginen Baina, zer beste gauza batzu ba, egiteko gogoa genuela ba, zerbait tolatu kalean Izan daiteke antzerki bat, izan daiteke kontzerdu bat, eta olimpia batzu, saiatu izan ginen Era horretako, era horretako ekimenak aurrera eramaten Baina, muga deixente topatu izan genitun gara horretan ba, ba, udaletxaren aldetik e,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 Gaztetxa edo eraikin bat e, lortzaren beharra. Instrumentu bezala, ez gure proiektu horretan oinarritzeko baizik eta e, guretzat herramienta bat bezala. Eta, eta osunarketa horren ondoti, ba, bueno, ba, e, ikusi dezagun, ba, irungo jendeak zer, zer, zer, zer pentsatzen duen horren inguruan. Eta ba, erdin, mozorrotzen ginen, bueno, mozkorrotu esaten genungu, trago batzuk hartu, mozorrotu, gitarrekin, e, malabarekin... Ezak, bueno, Naiko selebrre, naiko gazte eta selebrre ateratzen ginen pasakolonera eta, bueno, firmak eskatzen nituen, eta gila da, bi mila firma lortu genituela. Eta firma hauekin, ba, Cristina Laborda gana joan ginen, gara jorretan gazteria zinegotzia zen, eta berarekin bilera bat dukik genuen, oso oso formala guztia eta oso ondo, baina berakarrik eta garbi utzitzigun, e, udaletxeak ep, epertainera, ez duela, ez zuela kontemplatzen, ba, irunen, eee... Lokal bat egongo zenik, gazteak autogestionatua guztiz. Berai, berak ez zuen, nos ondoblertzen, zergatik gazteak autogestionatutako leku bat, gaztelekoa bali madu zuen. Guk eia zen, ez dugu kampainarik egin gaztelekuaren kontra. Guri iruitzen zaigu, ba, e, udaletxearen errekurtxo badela, gainera ondo da torrela ba, e, jende konkretu batzen gana, nera, be, nera bentzako adibidez ondo egon daiteke, bueno, oia nere iritzia da, baina gu Gukarrik guztien genuen, bani hogeita pikortekin nik ez dut ezitzaile baten beharrik, ba nere bizitza antolatzeko, hori badirudi udaletxak ez duela ulertzen. Hau da, udaletxan zanerabeak eta hogeita bosturteko gazte bat, bagauza bera da. Eta guretzat ez. Eta, eta, bueno, ba, bilera hortatik ez zen ezerratera. E... Ez, <laughs> iustenian zarrera askotanak gutxi du udaletxeak ez, jarrera hori? Bai, du dut... bai, bai, bai. udaletxeak esan horpegi polita jartzen du, baina gero da, egizu pero... ze, kaso egiten dizua. Horren e, ari da, eme, e, dute e, gaina, egintzen duten gaztelekua bera, e, joan zinten, o, bueno, okupatu, o, o bueno, bai, hartu eo batez. Hombre, eh? ainar gikusik egen duen, Cristena Lahordak, eh... Ga, gaztelekua, gaztele, gaztelekua, eskentzen zigula, ba, bueno, ainargia balimadu Cristena Lahorda, ba, junbarko gara gaztelekura, ba, gure proiektu alrera era, batera, ez den gugula esan baina gu badugu proiektua, ainar kestu benioen proiektua, ziru mekin batera Eta, Berez okupazio simboliko bat genuen, gure helburua bat etzen okupazi, benetako okupazio bat egitea. Baizik eta, beste digabe, trasladatzea gaztelekura, udal, udaletxearen gune baterara ikusteko ez dela kompatiblea bereiekane eskaintzen dutena, ez dute dutezaten berriro ere gaizki dagoenik, baina ez da kompatibila bereiek eskaintzen dutena eta gure, gure jarduna edo. Eta ara joan ginean, eta egia zen, pixka bat parodia egin genuen, ez? gaztelekuaren parodia zengoatzen ez, kartel batzuk atera genituen kamarekin, e, playstationa, ez dakit. Pizka, parodiatu genuen guzti hori arajoan ginen, eta lehenko enteratu ginen zer ezintzen egin gaztelekoan, ez? ba, dira ezintzen erre txakurrak esintzen, eraman janaria ezintzen eraman, baguk eraman genituen txakurrak jendea erretzen hasi izan, eta eta bueno, asamblea bat egin genuen, eta hango jendea konbidatu genuen asamblea dara. Eta asamblea dan, erabak izan, erre zitekela, o sea, ikus, parodia da, eh? o sea, erre zitekela, txakurrak egon eta. Eh, Janaria Norberak eramand destacela etheri. Eta no la sembla zuen, ba, guk esan en, ba, txakurraztatu ba çakurrastatuen irun erregena, pizka parodiengi genuen, mm. genuen, Eta gero aldegen genuen. Eta kito, osea, orgueratuzen, Kriston Farra botak genitu, ni uzte utango ezitzaia jendak ere ondo pasatzuela, naikorrazosoa ginelako eta eta hortzek geratu izan. Eta bueno, ba hortik ikusi genuen eh, irunen geratu zitzaigun aukera ba, okupazioaren okupaz, erekin bat okupatzearen zela gainera gure filosofiaren baitan ere sartu, bueno, ba, propietate privatearekin e, izan ditzazkegun problemekin batera, eta hor sortu zen bakera batera, batera ba, ikusi gendun e, ba, ezinbestekoa, eta gainera egin behar genuen zerbait zela ba, erekin bat okupatzearena, eta bera e, zabaltzearena ba, irungo, irungo herriari. Eta hor bildu zen ez, e, jaion berriro ere, hirugarren bai, e, aldiz? Bere, bigarren aldiz. Bigarren aldiz. Ja, bai, ala, jaionen bigarren urtean, e, ba, gaur egun ezagutzen dugun gaztetxea okupatu genuen. Ja, jaionarekin batera, ba, gaztetxera iritsi ginen, egia da aurretik la, e, e, a, sukaldeko lanak eginezze dela, hau da, ba, mm. genera man hilabete bat bi, ez da, nesgoatzen, Bertan lanean, bueno, igual saltatuitu hor bat zoden beste okupazio sajakera batzuk Rekondon, eta hau zageroar bezen beste sajakera bat Ja, netzuten asko iraun Rekondokoak bi ordu irauntzitun Esa tegin zu, guk ezken inolako okupazioaren referenziarik eta pixka, eta gian, pixka txapuzeroak eta pixka noizenteak izan ginen okupazio hortan Bigarren okupazioan bagauza bera eta 3. Irugarre, 3.na ba, esan bezala ba bigarren jaionen bigarren urte, urtean iritsi zan eta aurrelanketa polirein genuen ba e, garai horretako jabeari etxeren jabeari ba proiektua saldu genioen ba, kanpoko guztia, esan behar da, ba eskonbrera ilegal ba zela uda eskonbros beterra zegoen arratoiak ja, esagiten oso gaizki zegoen, guzti hori sartu horreti txukundu genuen, eta behin guztiat txukundu eta gure borondateona adierazita, ba, erabaki genuen masiboki sartzea. Eta hori izan zean, e, bigarren jaiona baliatuz. Hm. Eta hori ban... Ez dakit, hasi zen berriz ere ba, muskutik anasi da beti ez, eh, jaiona? Edo... Bai, bai, Le, lehen urtean moskutik atera zen, jaiona, Moskurikatera, atera, paseo kolon Miguel, eta buelta, moskura berriro. Bigarrenean, moskutik atera, juninen, eta anzaren erako ginen, eta gero anzarenetik oinez, gaztetxera. Eta, irugarrenetik aurrera, muskutik e, gaztetxerako bide hortan batzutan modu ez berreinetan, beheldiali gehiagorekin, gutxeagorekin eta bar, baina... E, erre korri hori mantendu da urte hauetan, azken 6 urte hauetan. izan ditugu bera zitzoiek eh, gaztetxearen eta gazte movimenduaren errepasoa eginez ez, arken urteetako errepasoa eginez. ez. Baitaren nola ez, jaion festa ibiltarearen errepasoa eta billakaera. Eta badugu beste elkarrizketa bat, gai honen inguruan, e, Aitora Errazkin lankideak egin zion, e, aste honetan e, gaztetxe, Lakasita Gaztetxeko kidea den juneri. <tusurra> Eta berak, ba, biskabat gehiago egiten digu, aurtengo jaionaren inguruan, nolakoa izango da, ze zetalde izanen dira, leloa ere bai, garrantzitsua da, puztu lakasita eta puztu eskubideak izango bai da, e, ba, aurtengo jaionaren leloa, beraz, e, ba, deklasen abesti hauen zuten dugun bitartean, prestatzen dizue, et guneri, egin elkarrizketa hori. A healers try to sue In the contract Snakes find in concrete There is no city to do In the contract A ventilation unit. The towers lead the streets in the contract The ragged standing bags Soaking up through their feet in the contract was the only kindness And the flags are dead too Jion bestanen inguruan e, egiten dugunean, ba, irungo gazta esanblada edo irungo lakasita gaztetxean inguruan ari garela ba, gogoratu edo azpimarratu beharra handugu. Berez e, Jion e, besta beriak amazeian izango da, ala ere, bueno, setasun batzuk emango ditugu izan ere, aurtengo Jion, ba, bueno, orre irufazetan edo irunetan baitare e, ospatu, ospatuko da. Gusenetaz itzegiten june dugu, kaixo, arratzaldeon, Aixo atxalde Jaionen inguruan e, itzen behar dugurkoan. Entzat, esaguna da jaion besta, baina egon daiteke baten bat, ma, goreindik, e, buena. Nola laburtuko zenuke, ma, bueno, pixka bat zer den e, jaion? Na, jaion asi zenetik, eta orain arte, izanak aleako kupatzeko du jaigiroan egiten den festa bat, eta azkenean errebindikazioz betea eta gauza hundiena da jentkami baten gainean jartzen da. talde bat eta Moskutik gaztetxera jaigiro eharra utengerala denak batera. Bueno, ekimen parte hartzaile bat eh gogoratu beharra dugu ba, lehenengoedean bahor baitare mono bueno, nahiko arrakasta izan zuen ekima izantzela. garaiaretan e, gaztetxe bat aldarrikatzen zen. Gaur egun esan dezakeu gaztetxe hori errealitate bat bilakatu dela gure eskualdean, ezta. Bai, hola da, gazteak bizirikasik zenkin eta bigarren jaionean helbu bat lortu zen, lakasita gaztetxea orain dena okupatza. Mm -hmm. bueno, eta geroz, ba, jaionez berdinak ospatu direla, egun eh, dakata gaste behen bildu direla. Ba, bueno, Beste ibiltari horren inguruan, eh, bueno, iasko jaiona gogora ekarriko dugu pixka bat? Ba, jende asko, Jaigiroa kriz dona eta batez ere jendea irungo betetza helburua eta lortu egun, besta izatea espero dugu. Uh -huh. bueno, Elkarrezketaren hasi dugu aurtengo jaion hor aur, irun momentu izango ditla, eh, ezberdin, eh, ikusten dugu, bai prejaion bat egin. Eh, orkestro zutela, eh, e, jaiona, e, apirilak eta gero post jaion, da ondorengoa peskata salori. Bakarrik jaion eguna izatea ez genuen nahi, eta horregatik bai lehenengo aurkezpena bat egin naigu. Koena Agiborrin esposaketa badago aurreko jaionetako argazkiegin eta gero post jaiona zentratuko batez ere liberako dugu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 E, gogoratuko dugu maiatzaren ogeita batean egingo den bueno, maien guru doitzaldi hori pizkabatuko bat eka irungo e, historian izan diren ba, momentu ezberdina bazioa horrako ba, paper baxo jokatu duen edo, bueno, ba, alidatibia katu den hori esan bezala maiatzaren ogeita e, izango da Eh, aperisordua berriro ere gogoratuko dugu, izan ere, bueno, badudet, e, aipamen egin behar direnak ez. Lenik eta behin, ba, musika enbesta honetan badauka, bueno, ba, garrantzi bat, e, musikariak eh kameri e, edo, bueno, ba, bere musika ez kentzen dute. Beste ibiltaria delako aurten bueno, aukeratu du zute de klas e, taldea eta horren bersiak egiten duen e, ze, e, ta, musika talde batz.:zaigu Kamoian bertioak jartzea, zen iruditzen zaigu jartzen duela jandeak dakizkin abbestiak abesten mm -hmm. De ikono klass e, taldea e, iz... Zaragozako Zara e, musikegu. E, hori, bueno, ba, kamioian eta samarra dugu, a, horrekin batera baitare eh e, ireko. Hor Gasteetxearen kanpokaldean behin e, baurin, hori, ba pizka bat amaitidea, kanpokaldean Laskolebras Munlet taldea izango dugula eta, bueno, baitare Gasteetxearen barrukaldean hor izango ditugu Sermonts Meido eta gu. Bai, eta azkeneko Eukidegu, beste DJ bat, DJ leku uhum. Eta horrek esan nahi du Jaiak jarraituko duela Gau osoan Giropolitan Aperiak amazeian izango da Gordua, gogoratzen dugu Moskutik, irungo Moskua Zotik, e, Moskua plazatik e, Abiatuko da, beraz, e, beste e, Ibiltaria Gelditzen zaiguna june da, beharba da Eskualdeko ba, lagunak e, Baitaregon bidatzea ba, Beste hanet parte hartzeko Bai, claro, eta, bueno, mezua ere eh erropikatu naiko nuke, puztula gasita izango da zen aurten nahi naidegulak gasita puztu eta eskubide guztiekin batera ere puztu. Horregatik beteko egu irun guztia globos. Eta, claro, eskualdekoak e 20 berriz eh izango baiño ben geiagotan esango diogu etortzetu dela beretzea eta eta bereaien agunak ere hemen da. Ba oso ongi June hitz bueno galditzen gara animatzen dugu noski antzeterratitik ba jaion bestan aurten ere zergatik ez ba, parte hartzeko eskerrik asko. Zuri Eta saioaren erdialdera iristen garenean, ba sortzi terdiak dira ia, ia eta bat garaiaia gaia zaldatzeko. Eta entzungo duguna jarraian, ba Afrikako argiak erakusketaren inguruko, argazki erakusketaren inguruko erreportaia izango da. Erakusketa hau ikusgai duzute amaia kulturzentroan apirila osoan zehar, Seilleteatik bederatziak arte Eta beraz Gabriel Braurekin e, mintzatu gara Jakiteko pixka bat gehiago zertan datzan elkarri, e, erakusketa hau Entzungo dugu beraz jarraian e, Afrikako argiaken inguruko zehastasun gehiago Baina hori baino lehen deklasen musikarekin uzten zaituztet momentu hauetan bizitza eta argazkilaritza ulertzeko bere modua aldatu zituen. Masai, Dogon, Lobi, Bambara, Basari edo mandinga tribuak ezagutu ditu bere bidaietan eta Afrikako argiak argazki erakusketan beraien bizi modua kadierazten ditu. Bere begiradak, li eta respetuz irudikatzen ditu erri hauen biziak. Erakusketa hau ikusgai dago Amaia Kultur Zentroan, Apiri guztian Zehar, seietatik bederatziak arte. Alebidu magbai taiwa Afrika es un recorrido fotográfico por África argiak de, Afrikako herrialde de desberrinak de bisitatzen dituen argazki erakusketa da Subsahariar herrialdeak, Mendebaldeko Afrikako herrialdeak eta 10 urtez egindako bidaietan eindako ibilbia da. Argazki erakusketa honetan batez ere gizakiak bilatzen dira etnia desberrinetako pertsonak eta bertan hainbat herrialde bisitatu eta bertan bizi diren tribuak edo etniak esagutzeko aukera ematen du. Subsisten en nuestro en en nuestra época, ¿no? Bueno, eh, como te decía, fundamentalmente es, es, es, un, es un tipo de fotografía muy humana, es decir, lo que lo que a mí me interesaba resaltar era que ni un bezala batez ere, nik bilatzen nuena zen, genteon en en eta bizitza irudikatza bilatzen, bilatzen nuen de eta asko beraien artean oso esezagunak dira, batzuk de, bai batzen inguruan bai entzunda zeozer bainan orokorrean esan dezakegu ba, oso jende ez ezaguna, herri ez ezagunak direla, hoien artean batzuk nomadak dira, hartzaia asko eta asko mugitzen direnez herrialde batetik beste batetara, eta honek ere ekartzen du herri hauen inguruan ezer gutxi jakitea. Batez ere bilatzen duen zen saltzea, en general de de Vallola ba BC de denjedeau veraien eh, eh, egunerokoa realmente lo que lo que pretendía era explicar eh explicar un poco la vida eh, el día a día de toda esta gente que vive ¿no? Para mí a nivel personal supuso un cambio supuso un cambio cuando al da que taizugarria Afrika esagutzea, bere jendea esagutzea, eta batez ere, hasieran mentalidade oso Europarra, eh, Europarrarekin juten zera Afrikara, eta txoke oso ondila ematen da, beraiek beste balore batzut dituztelako, beste kultura eta bizimodu bat dutelako, Eta balore hauek e, txoke ahondia e, suposatzen dute e, bertara juten den atzerritararen zat. E, son, son gauza batzuk beraientzat e, zat oso garrantzitsua girena, baguretzat ez e, eta aldrebez, eta honek e, aldaketa oso garrantzitsu eta sakona e, e, e, suposatzen no du bizitza eta mundua ezagutzerako orduan mundu hau orduan. Exposición... Erakusketa honek ez du pretentxo berezirik, baizik eta bilatzen dudan bakarra da, nik ikusi dudana, adieraztea, argazki hauen bidez, eta bilatzen dudana da, bakoitzak. Eh, Nola baiteko ikus begi bat egitea honen inguruan eta bere irakurketa propio egitea. más de interese o el punto que más de interese de esta exposición, de estas obras. Alebi, du mazabai, hei ba, hei ba, du mazabai, hei ba, hei ba. jai sama le sama le ge sol du male argiak liburuaren liburura eramaten nindun Eta baitare argazkerak usketa honetara, baina ez dut bidai hau amaitutzat ematen, hainbat herrialde ditutorendikan bisitatzeko eta esagutzeko Afrikan. Eta nere azmoa ba, jarraitzea, hil honetan jarraitzea da, beste lekuak esagutzea. Puede eta hainbat herrialde desberdin ezagutzea horregatik ez dut bidai hau amaitu ematen orain bertan beste yo, kontinente eta herrialde batzutan nabil, nabil tonten tonten, pero eta denaden erasmoa bai da boltatzea eta bidai honekin jarretzea eh, pues, no se, algo parezido a lutez de Afrika Zomalaki zortu malek Zomalaki zortu esmale zumalake zol dena ama zumdai sama kol ja esmale zumalake com la kaxita gastetxea interneten berriak agenda kanpainen inguruko informazioa Eta bertako eragile guztiei buruzko informazioa. Iru bebikoitza lakasita.org Lusut amaitasun hotxak, gonekin erobero, txingurri hotxak, mundu hotxak, gurek unka, Herri mugimenduaren ahotsa Antxeta irratian arratsaldeko ordubietatik hiruak arte eta gaubeko 8tik 9tik arte Herrihotzak pauzu mediak ekoiztutako saioan Hellobabykoitzaherrihotzak.info Herrihotzak Herrihotzak.info Irubabykoitzaherrihotzak.info Eta gaurko azken gaian sartzen gerago oratu anxete erratia entztenari zaretela larogeita eta laurogeita mar puntubost FM auzo otak saioa Eta esaten ni zuen saioaren asieran, baurreko igandean, kontzertu berezia egon zela Lakasita gaztetxean, Andrea Rotin eta Sabot taldeak izan genituen. Eta ba, beraiekin mintsatzeko aukera, baitare Ramonekin, Lakasita gaztetxeko kide eta e, kontzertu horretako antolatzaia denarekin. Beraz jarraian entzungo dugu beraiek kontatu zigutena, eta baitare bertan grabatutako basoinu batzuk beraien musikarekin. Hordoa beraz, erreportaia Andrea Rot eta sabot taldeekin. Bueno, La Kasita, Gaztetxan aurkitzen naiz Gaurkoan, Ramonekin. Arratxaldeon, Ramon? Arratxaldeon. Eta bueno, Gaur, ba, kontzertu bereziak, bitxiak igual esan daiteke ere bai izango ditugu Gaztetxean. Eta olako kontzertua kantolatzen direla bigarren aldia dasken boladan. Eta gainea Gaurkoan, ba, kanpotikan etorritako taldeak, datoste. toztea. Saltzen aldi diguzu pixka bat, e, nor joko duen Gaur, eta zen musika egiten duten? Bueno, nor joko duen bai, zenulako musika igual zailago Horregatik esan bitxia ez <risa> Ez, ba, jot, jotzen dute sabotek, sabot, e, txekiako taldea, ja, bueno, gure artean ezaguna, da, eramaten justu urte asko, etortzen bigarren urtea da gaztetxean joko dutela, baina, moskun ere dute eta, bueno, ba, oso jende jatorra dira, eta, eta posten gara, berri zei ikusteaz e, Sabotek Egiten duena da, pixka, bueno, e, Hilarik bateria jotzen du eta krisek bajua instrumentoekin bakarrik, musika instrumentala egiten dute eta hardcore oinarria duena, baina nahiko askea, nahiko ez dakit, jazz moduko gauza bat, baina kainarekin Eta bestalde batetik, Andrea Roten izango dugu, ez da? Bai, Andrea Roten, ba, baita bigarren urtea da etortzen dana, eta, bueno, e, mendikan Ba, bueno, Europa guztietik ibiltzen da Jotzen, asko Joseba Irazoqui laguna da eta bere bitartea ez ba zagotu benuen. Eta iaz, ba koinzitu zuten Zagotek etandera Rotiño, ba kañaldean biak hemen eta ta Gaztetxan eta ta urte, ba, ez ere, ba biak elkarrekin. Eta ipatu duzu Joseba Irazoqui ta bera ere egondu zen hemen aurreko astean Neboudotrirekin, Trirekin e, beste kontzertu ere e, bai, bitxia celebrea. Bai, e, bueno, Manuel Gogoa Joseba Ekartzeko, eta bere proposatu zian ba, eh, above the tree, bueno, bere marko italiako lagun baten proiektuak, ba, batera jotzia. Bueno, ba, nik uste dut oso kontzertu polita izan zela, Junden Aztekoa, jende oso gustu batera zan, ta, bueno, eta bildu zane gai jende jende desiente, eta bai, gaur ere gertatzen den. Gainea, igande bat izateko, plan politi izan daiteke, ez? Eh? Zeren, igual batzuta, noitua gaude, ostilaretan horlarun batetan izatea kontzertuak, Eta aldiz aurreko igandean oso harrakastatxua izan zen eta plan politia etxean gelditu baino beto, ez? Ba, haini guzti du zongi da gola, ba, igande batean ba, hori, alferran <laughs> egiten gehatze baino beto, a, pixka ta, mugitu eta gauza interesgarriak ikusteko auk, aukera bada. Eta guzti du, ezakit, olako proiektuak pixkantzuk esaten zen berezia. Ba, e, Direnak edo ba, gaztetxe bat dela espazio bat ba, berelekoa emateko bueno, ba, Ea horrelako askoz gehiago ikusten ditugun eta ea nolako nolateatzen den gaurkoare bai? Bai, e, apiriako egitez hortzian beste bat izango dugu e, Kasuntan ostegun batean izango da nio Zaragozako e, talde bat pikore ba, Urte asko dera ditun hardcore taldea eta bueno, nahiko ezaguna dena Ados Bardun urrengo itzordua, birilako 28an lakasita gaztetxean, beste kontzertu ba polit eta celebra ikusteko aukera, ez? <gülüyor> bai, bai, hoe xe da. Ale Ramon Maia esker. This is the only My, my I'm uh, now with Andrea Rotin and Sabot uh, good afternoon uh, good afternoon hi hi Hello. and I want to ask you a little bit first about uh, your music the music you play I will ask first to the components of Sabot okay well we' are a bass and drums band uh, I play the electric bass and I play the drums yeah and we're an instrumental band and uh, we' playing playing some kind of rock and roll music, but it's uh, our own composition, so it's a little bit weird. Okay, and uh, what about uh, Andrea Rotin? I play guitar and I sing, and uh, mm, it's basically folk rock with, uh, I'm playing also my own tunes. Ok, uh, I don't know if you are used to play on Sundays. Sundays are a day to, to rest, no? In the Bible and this kind of things. It's the day where people is maybe quite uh, tired. Uh, what do you expect about the concert of today? Uh, we don't have any expectations. Um, I don't practice any uh, religion that forbids me from doing something on Sunday. Uh, I like to rest, but I also like to play or do whatever, so I hope other people feel the same and will come and have a good time Yeah, I think yeah I, I, I hope so, that it'll be a good show maybe people don't have to work and so they have free time and they can come Yeah, the same I, I, I'm not quite pro-clerical, <laughs> on the opposite Okay, uh, you come quite often to Basque Country so you know Basque Country, you know the the people here the, the music, I think also Uh I think you like coming here, no? Yeah, it's very it's very beautiful and really nice people. We've been traveling to the Basque Basque country for many years and it's always a pleasure to come. Mm -hmm. And what do you like uh, from here from Basque country in general but also uh, about the music in Basque country? <laughs> you know I'm not very good with the names of bands here so it's really hard for me to say but there are many very talented musicians and as Chris said we've been coming here for I don't know 10 years maybe more and it's it's clear that the situation here has changed a lot in these years um, in some ways for the better in some ways for the worse like I guess like everywhere but there's uh, still a very special feeling here a very very small but uh, e excited and vibrant community of music listeners and and yeah. musicians and I think also artists and creative people it's a very creative place in the world and so we feel at home here and what about you Andrea? Um, I don't know many bands I'm not I, it's just a second time for me in the Basque country. I like very much Josabaia Razoki uh, who admired uh, for the first time alive last week and Borokan both from Vera and yeah, I like many many I had the chance to meet uh, photographers I like very much here Asier uh, Gogorza and Ramon he, who was here Okay so thank you very much me Esker okay, thank you. Thank you. Anxeta beraz Lakasita Gaztetxean eindako herreportai hori Andrea Rotin, Sabot eta baitare ere Lakasita Gaztetxeko kidearekin, Ramonekin eta esaten zigun, apirillaren ogeita sortzian, beste kontzertu bategun goda Zabua! Eta bestela ere bai azte buron eta nahin bat kontu baditugu gure eskualdean eta abesti honen jarraian, aukera izango dugu guztioiek komentatzeko. nantxeta irratia <totipos> <totipos> iru ube bikoitza erriotxak.info <totipos> iru ube bikoitza erriotxak.info LANDO <totipos> ANZBALEN! <totipos> minutu besterik ez eztigu falta bederatzeak izateko eta hemen jarraitzen nugu auzo zo antxeta nantxeta irratiaren sintonian Eta asteburuko agendaren errepasoa egeko garaia heldu zaigun.ko Beraz agendandan nagusiki bagaurre saio guztian zehar aipatzen ibili garen jaiona dugu kontzertu ibiltaria lakasita gaztetxeak urte urte antolatzen duena eta esaten geruen bezala beD zortzigarren ediziora iritsi dena. Beraz larun batean izanen da, bosterdetatik aurrera Mosku Plazatik abiatuko da kamioia kontzertu ibiltarian. Eta ditugun, entzun ditugun abestiak, entzun gai izango dira ere bai kontzertu horretan ikono, ikono Clash taldeak, ba de bertsioak joko baititu kamioiaren gainean Eta ikonoklas gaztetxerainoko Gaztetxera martxa izanen da Gogoratu, pustu lakasita eta pustu eskubideak, pustu herrimugimendua Direla ortengo leloak eta ba, bidean zeharrain bat sorpresa egonen dira Eta behin Gaztetxera iritxita, ba, kontzertuak eta jaigiroa bertan jarraituko dute Las Kulebras, mullet, sermons Meido eta DJ Gu eta DJ Lekuren eskutik Beste alde batetik, eh, hainbat erakusketen berri eman behar dizuegu, bata aipatu dugu ja, Afrikako argiak, egunero ikusgai dagoena Amaiak Kulturzentroan segietatik bederatziak arten. Eta bestea ere, ba ezaguna eingo zaie antxeta irratiko entzuleei Nicolas Gerendia in elkartea kantolatutako erakusketa da, memoria historikoa berreskuratzea helburu duen erakusketa, exumando fosaz deitzen dena eta hau Kaja aretoan ikusgai duzuten. Eta ondarri bira jun da, ba, minatera kalean e, arte asoka egongo da bihar. Urrunian aldiz, goizeko amaiketan, Jon Hanzari omen egingo zaio. Eta hauek dira beraz, gure agenda naipagarrienak izan daitezkenak astebururako. Eta guri, ba, denbora amaitzen zaigu. Bakizute, egunero entzungai duzutela, astelenetik ostiralera beintzat herriotxak, pidaso aldeko herrimugimenduaren saioak, sortzietatik bederatziak arte, eta ordubietatik iruak arte. Eta gure! Kemen ustein dugu dena eta The Clash taldearekin Nagurtzen zeituztegu Ondo pasa asteburua ondo izan Eta beste bat arte, aio!